Ja, raitzen duzue, eh, zintzelik erratiko gehi zerretegia saioa entzuten, zintzelik saio informatiboa, eta gure astero edo amabostero edo noiz binka, batzuk edarako egiten ditugun kolaborazioen artean, ba, bazke kintzako laguna ditugu, kaso netan bi asteroetotzen dira, eh? Hor duan, eta telefonaren bestaldean, horkoan, bazke kintzako joan daukagustak, da? kaixo, arra txaldeon? Arra modulo de Girona, edo... Bai, bai, momentuz bai, ez da ebria eh, ez da, ondondo. Esan eh, dute ebrien godula ez da, maiz dakik, nik ustuz ez dela langilek eta manifetara eskuteko, eh. horregatik izango da, bestela la, baina no, girona dago. Eh, zue kronika egiten duzue, azke kintzako kronika hemen kolaborazioa bastean bitan eta, bueno, pentsatzen guren txule badak itela, ta, bestela norue berria balima daba, animalien, eskubide, inguruan aritzen zaeten lan e, aldeaz eta aldeaz Eta aurrekoan, zuekin egin genuenean azkeneko elkarrizketa. komentatu zenuten, justo, kampaina bat azteko hasinetela, esperimentazioaren aurkako... bakanpaina zela egin batzen dutena eta bueno lenego galdera oxe a bersemos junde kanpaina hori ta ta ze balorazioietan duuen bueno bai bai asteko e, nahede kanpaina izan zela ba kontzientzia ze kanpaina baita indestigazio kanpaina toki genula baita da bueno izanzan gutxoa esplikata aste ba, baten ba, azte oso baten zehar jo nginen Facebooketik naiz Twitteretik, ba, eh, es, es experimento informazioa banatzen da kontzientzia jendea da. Bueno, ingenun baita bai, eh, investigazio bat Donostin, ba, nun eh, investigatzen no, da. Da, bueno, hoy detortzen zan, ba, hilako 24en izontzarako animalien nazioarteko eguna. Eh, aste ba, bat on ginela da, berez e, gai bat oso informazio gutxi dauna, da, orduan, berez zahieda, baina, bueno, pixka, gu, pixka da horkitu du do donosti, da, indi, un mapa bat, nun, azertzen dira donosti, e, zegunetan, experimentazioen dana, lehenengo da, biodonostia, da, la, experimentazio zentroat, da, uzketela, bosteun dala, uksagu kaiola, orduan, uksagu egeokituz dela, gero, itamala, ugun txiar, irro, itamala, biuntxieme, da, ma, seitxerri, da, da uzketegoa, intxebertan, da, bueno, ba, erabiltzituz, era, erabilita hiliten dituzte daien, eh el burutako Gero eh Eskalerrriko Unibertsitate Publikoan baita psikologikoako unibertsitateen ba, laukete daukte animal animalekin eksperimentatzeko gune bat da, baita auki animalarioan bat, daudeen arrazoiak eta jaia hauebatzuk ba erabiltzeko, ez? Ezta bestean non besteko ikasleen unibertsitate eskola magisteritza eta ikasten dan eh, unibertsitatea ba or eh, praktikoki dut seda hor hil eta disezkzioa ho te dituzte. Ta azkenik abizan izango utza dat oso alarmanta zatiazekin inarrek, baina da nostre akuariumean, ez, ani arrañak esposo zertu dituen kartzela oi, ba hor baita duki animalien esperimentatzeko laborategi baz. Da horre eske esan inarrek espero... izatzenan oso deskubrimentu ondi agutaz. Da bueno, ba u gaspimaron ideu bete z animalekin experimentatzea ez beharrezkoa. Eta egia esan, ba, e, zientziarari asko, aurka horka batzatiazkenen ezin da deitu e, aurrera pena e, bestea espeziek baturatena izan bitartzen, lortzun ezun edo zer gauza ezin zain aurrera pena ez e, deitu. Da, gutxiola, eda, ino, astero esaten ze gertatzen da, nola bizidien, nola bizidien, e, gero baita erreskate batzun bideo jarri ditugu, da ba, gutxiola da bizan da. Mm -hmm. Azkotan pentsatzen dugu alako esperimentoak eta alako gozak Baiz dakit, urrun egiten direla, ez? Alako ez daki zein lekutako, ez daki zein fabrika edo zein lantegi skutu batean, ez? baino zuek, ikusten duzue, bamen, gertu ere, alako makina batek egiten direla, ez? Bai Baina mm -hmm. Oh, aurrekoan ere bai txoria e, txori blogaren berri eman txigun zurekideazen atxek Horreko ekarrezketan eta horrengo netan uste du beste, beste, beste aldizkali bat Beste fanzine baten berri eman nahi duzuela, ez da? Bai, da, e, ba. e, da, berez oso pamatu indan fanzine bat Zine bat ezakin nantzat da, liburuzka txiki bat, eh, oso modestua, edo zenik primatu da, eta bat zerbait da, ez, formatu errex batenez, denez. Da, berez oso famatu inda, inglesez zehanez, da, kurioz egintz egurtzati, eh, ba, eh, bilboko egintz eta bartzeronako asamblea antiespeziistak, ba, aztelea atraduzitu due, da, da fanzine bat antiespezismoa da feminismoa lotzen dituna ez eta da, dela dara zer, zer ikusi dauken eta zati elkartuta bi borro gauek ez da, da oso nik, nik petxonak irakuret oso oso nara da eta horat egin egin unpiskatu blitzitatea fanzine honi buruz eta bueno, zuhe jartzen maizu esistere espezies solidarity azaldu, baina estela gure feizukean E, azaltzen da gaita, bilboko antispetsistaeko Facebook emaitza ta barcelonako asamblean antispetsista baita da e, mm -hmm. bestela googleen astalduko gaita bai hori bileratzen nintzen orain zen da egiten duten lotura hola peska daurtus eh san dezakezu zein da ba adibidez ba iten due ba e, beaien voluntaren kontra ba e, sinsemina egiten duten da semeak ukitzera behartzen dituzte eta askenean eh, aragin industrian da gehien perjudikatzen da beti emakume egizaten ni eta direi aukera hori eh reproduziteko es hoyaskona oi, oi oi, oio adibidez bai adibidez baita hori gertatzen da har oioharrak ba jaiaozein laster bai lite dituzte da besteko dituzte ba produ, produktibo dieen bitartean ba esklabizota ordun orratik gaur da lotura zubi bat Eh, e, eh, gizani animali dauzken denak gizaki gizani animalik dauzken denak eta ez eh... gizaki den duzken animali animalik oprezio jegeko, berraba eta egin zateko da Eri nintzen begiratzen hemen eta Inglesez topatu dut, beraiena, ez da, egite, esan duzu baita ere gaztelera estopatzeri badago, ez? Agian bilboko ekintza tza antiespezistaren anti Facebooken edo horre da, suenean ere bai, esan duzu, ez? Gau, gau, igual beragiz, ati, bastionta nukideu eksperimentaziona da, Facebookeko murua petauta daukai, baino, a, bilboko ekin tza antiespezistak ez da asku irazten, irazten, no, baino. Da, si, seguramente esarten batea, direktamente lehenengotako azalduko zitu. Uh -huh. Bilbo, bat zelunako asamblea antiespezista. Vale, bueno, uste du gure entzuleko kiko dutela denbora begiratze konioa enzaldun aiztabestea albizte batzu daude, eta ordua ba, bueno. Baina no hori da, ez gogoratzea agian izena, ez? Sister Species Solidarity. Hola, ingles, eskaldun batean esan da. Ez? Es. Oiera eta amaitzeko, bueno, beste berririk ez bali madau ba, gure herriarekin, oretarekin, errentailarekin seri kuasa dauka eta ta berri ona gainera, ez da, bota bota. Bai, bai, da. Bueno, ba, han gea zeikintetik, ba, lan daukeu proiektu da pro diseñado la festa costata animalia kaspatu da Euske Bifase, ez? Zeu baletxeekin elkartzea da besta da, ba, jendea eta protestan minde está. Bueno, ain gea leengo fasekin da la baletxeekin gaitzea naia jungea Donostialdeko eh Udalherrietan gehiñeta eh hartu ditu 7:10 batzuk naia gutxiaka gutxi neka ba bertako cineoltxekin kultura cineotipio akatekin o, ba, o festa komisioetan asaltzen la gure txosten batzuk ematen da ai gala lort, kasu ba, lortu kasuedaz ba e, Errenteria lortu dela ba eh festa mexetako lortu du ezala i dime i dire makingotan Be, azkari herriko jan, menude baina no jarriko gautela Berez, guazkintzatik argi daukegu etxekin da, txekin ez duela aldaketa kultura irik ingo, ez Baina horreti daukegu Bigarren fasea dela, herri Herri tarratku, konzientziotea Eta horret, hortzako, bagero uazten ba Protesta maia informatibok Sade soziala, inda gure armagutik Jablikoitugu jenden Mentalidadea piskat, utxeak-utxeak Aldatzeko, baina, bueno, berez animaloiek eskartuko due, idioidek adidez, idioide maoietan, ezaz parte hartzea eskartuko gutela, uste nek, eta berez, kriston, gara ipena iruditzen zaigo. Gai, <hazitzen> berdina, berdina, berdina, iruditzen zaio nahi, ari bidez, eh, bueno, menu veganoa jartzaena, ba iruditzen zaio, baina nahiko, bueno, ez lagitzen ez ez ditarritzenain beste, hauda hori egitea eta hori hor egotea, baino beste gehiago hartzen diz orain dela ja, bueno, da ki zure opabos turte ba jai, jai batzorde batean, komisio batean, ba sezen hor orduan zegoen gehiago estabaida sezen plazasela, ezela, garestiazela, diru kontua ziren ba inbeste ez, eta orduan osatzen baita ere sezen plazas jarri, baino baiekin zoka muturrat, eta, bueno, gogatzen naiz zentziriketik, bat proposatzen genuela, bueno, pa egitea, eta kitxo, ez, orlaia ez dilurik, eta gaina animaliak asko sorion txugago, ez, eta batek ere, gogatru bila horretaz antua, eta, orduan, ididimak ere, bai, ez, eta, bueno, ez bueno, erratika enez, ez, eta, bueno, nahiko aurpegi txarrak, eta nahiko lekuzkan pobezela, ibutzen zitzaien askorita, askori, ba, halako proposamen bat botatzea, ez, eta, bueno, ez da proposamena, komentario bat, zen eze, zen egin eh, buruz ari ginez, eta aretzen gaitu zuek egindako protesta ondoren, ba, ba orten ja, aurrera pauso hori ematea, eta eh, bueno, sorion eta txalogarria logarria entzako, eta baitare horretako ba jai, jai batzordearen entzako, eh? Ba, joi ja, denen arte dinako, zer hori dizan nazken finen, da bueno. Eta behendik, bueno, baletxe asko horitzen zeitzkigula, bidetik, da gauza asko horitzen zeitzkigula, kontatzeko proiektu enekin Hmm. Jaiak -ja ere, bueno, ja, mai gau, de, ya maiatzan ja, Gau, jai, jai, jai, jai, jai, jai Jaiak ere aurkeaziko dira Ez daki, pentsatzen du Baleko batzutan agian horako alortuko duzu Eta orduan ja, duzu laia Ez bezala, lako protestarik egin barko Baina beste leku batzutan ez Kegin barko duzuetan, dakit, ya, sisareten Horako, ya, pentsatzen, prestatzen adoro... egunkari kari, egun kari bat, egia, prestatzen Ez, eiku zen, zelekutan eik eik da Onzen, ez, egin ze, a ber Da, bai, gutxina gautxena, ya, ja, urteaz Eta, erti, baz, Es igual rapa ubear con las manos en la masa, básicamente, oh, prestación así, ya la onda, te acudala, seguramente. Bye. A ver, hola, como ha dicho que maté mi turren urtere, a coya, haimba bueno, gutxine sin dar du es la negiteko. Habana, a la escota nor gutxiquita ni satenda es, según soca muturra, que talako, eh, ba, bueno. Bueno, bai, da, ki sebegei agarokasun komentatzeko, agian bai, bai, e, albiste hau eta gainontzeko guztiak, bai, gure entzulek eta gainontzeko, bai, no, ontopatitzaketen, bai, berriro ere, esatea, ez, ta, zuekin, bai, remanetan jarren ez dena, bai, nora, nora jodo desaken, ez? Ba, Facebooka, bai, gaiti esaten, ez, betela, Facebooka hor dago, betela, googleen galtetzu askik gure web horri aldea zaltzen da, ez azale, gu, localizatea. Mm -hmm. Ba, oso, ndo, bai, esker, bateatik eta... Entonces eh ver venga ayo ayo